أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كرهoj mbrojtje dhe mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala nga shejtani malkuar, me emrinë Allahu të gjithë mëshirëshmi të mëshirë plotit, gjithë do lavderim i përket vetëm Allahu të subhanahu wa ta'ala të gjithë mëshirëshmi të mëshirë plotit, së ndu e se të ditës e gjukimit, e falenderojmë Allahu të subhanahu wa ta'ala, i cili thotë për të dërguar në ti, alehi salatu u salam, ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed, vetëm si mëshir për botët Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi lejmtarin dhe të dërguarin e Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë për veten e Tij me të vërtetë un jam mëshir më e dhuruar ose të falë bekohet dhe mëshiroj atë familjen e Tij, shokët e Tij dhe gjithë pasuesit e tij besnik deri në ditën e gjykimit. Të nderuar shikues, jam këtu para jush në vazdimin për të vazhduar ciklin e misioneve ku shtuar moralit profetit alayhi salatu wasalam. Gjëtë gjithë historisës njërzore, ka pasur njërës që i ka dhën shumë, i ka ndhën shumë njërzimit. Në fakt, këta njërës meritojnë ndërim dhe respekt, edhepse, janë të pakët ata që shprejhin falenderim dhe mirë njohje. E pa dyshim, në krye të piramidës njerëzore qëndrojnë më të lavdishmit, më të lartët, të dërguarit e Zotit, të zgjedhurit e Allahut subhanahu wa ta taala, ata të cilët meritojnë nderim dhe respekt më shumë se sa të tjerët. Ata i zgjodhi Allahu subhanahu wa ta taala me dëshirën e tij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 me kryu e sin e vetë. Ata do t'jepë njën kuptim jetës e për ditëshme të njëriut. Një kosisht, përgjesia e tyre ishte më e vështirë, nga se është vështirë të ndryshohet njëriu, e sidomos kur bëhet fjalë për tek e mira. Do shta është me lehtë të sheshojnë malet, e mbito të ngrijen grada qela, se sa të prishen besimet e kota e bestytni, dhe mbito të ngrijet besimi i drejtë. ata e arritën këtë gjë. Të dërguarit e Zotit e realizuan këtë jo me aftësitë të tyre, por me ndihmën dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, me mëshirën dhe mirësinë e Zotit të lartëmadhëruar, me dhuntitë e mrekullit që u dha Allahu subhanahu wa taala i cili i kishë dërguar me të vërtetën. Këta profetë e pasuan njërin tjetrin Të gjithë kishin një moto edhe pse në gjuhë të ndryshme Edhe pse të dërguar në popull të ndryshëm dhe në kohë të ndryshme të gjithë brohoriten një zëri O ju njerëz Zotë juaj është një i vetëm, Allahu dhe vetëm a i është a i që meriton adhurimin dhe as kusht tjetër përveshti nuk e meriton të adhurohet. Të gjithë profetet erdhen me këtë thirje. Derisa i erdi rada të fundmi të profetve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 Gjeti murgjër e priftërinj të cilët po e shisnim parajsën e Zotit që është në tokë, duke u pasuruar në kuris të njerëzve të paditur. Priftërinj dhe murgjër të cilët e kshëmbër njerëzimin të luhatej mes besimit dhe mos besimit. A i erdi të ngrin të lartë balin e ati që për i për ulej guri dhe drurit? Erdi të hap të mëndjen ati të cilin nuk e lin të, të este për para, të bënd të për para asë bestet njët dhe, dhe asë supersticionet. A i erdi të regon të vëndin mbretërvë të cilët e drejtonin popullin ashtu sikurse dretohet kopeja e banktive ai erdhi për t'i thënë ndal pa drejtësi se i luftarve të cilët i varrosnin vajzat e gjalla në ve profeti i mëshirës kjo është tema të cil, për të cilën dua të flas Sot, në këte mision, me ndihme në Allahut Subhanahu Wa Ta'ala, e me thënë të drejten, ndihem sa imoqenuar, për dhe ashtë i lumtur, dhe falenderoj Allahut Subhanahu Wa Ta'ala, që më mundësoj të flasë për këtë silësi të veçantë të profetit Sallallahu Alaihi Wasallam për më shiren e ti Në selsi kaq e veçantë e të dërguar ton Alihi Sallatu Wassalam, esio kur vet Allahu Subhana Wa Taala thot: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed vetëm si mëshirë për botën, për gjithësinë. E vet profeti Sallallahu Alaihi Wasallam thot: inema e në rahmetun muhda, me të vërtet, unë jam mëshir e dhuruar. Jam mëshir e dhuruar për ju e njëres, dhe jo vetëm për njëresit, por për mbarë botët. Uemarë sel nake illa rahmetan illa alemin, ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed, vetëm se mëshir për botët. Këja jetë është boshti i emisionit të sotëm. Këti ajeti, më duhet t'i referohem gjithë gjithë emisionit të sotëm, dhe jo vetëm. Kur përmëndet fjalla mëshirë, gjithëmonë, njëriut i shkonë në mëndje, i shkonë në mëndje të këtë doptit. Sëpse ata, më shumë se kush do tjetër ka nevoj për mëshirë, dhe gjithë ka nevoj për mëshirë, por të doptit në veçantin. Sikur profeti mëshires, Alehi Salatu o Salam, të ishte dërguar për të në dzirë nga padrëtsit, për të shpëtuar nga padrëtsit pikërisht këtë kategori njërëzishë. A ishte shumë ndjeshëm ndaj kësa e qështje sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i mori në mbrojtje këta njërës. A i endaloj në mënyrë kategorike pa dritsin dhe tyre? Ka thënë profetis sallallahu alaihi wasallam në një hadith, unë u endaloj kategorikisht që të në përkëmpni, të në meli në përkëmp, të drejtat e dy të dobëtve të jetimit e të gruas Veti dërguari i Allahut sallallahu alaihi ve sellem urit e tim ai më shumë se çdo tjetër e dinte se ç'do të foshte të ritesh pa nën dhe pa bab. Allahu i lartmadhëruar i kërcënon mizorët atëtë cilët u, u bëjnë pa drejtësi jetimve dhe në përkëmbi të drejtët e tyre. Thotë Zotë i lartë madhruar, inë në ledhine jekulune e muale ljeta më dhulmën, inë në ma jekulune fi i butu në himnara së jeslaune së e ira. Me të vërtet, ata që anë pa drejtësisht pasurit e jetimve, mbushin barkun e tyre me zjarë dhe do të hynë, do të digje në zjarin flakërues. Një kosisht, i drguari Allahot sallallahu aleyhi wa sallam premtonsh për blimë të mafë për ata të cilët për kujdesen për jetimet. Ka thënë një hadith aleyhi sallatu sallam unë dhe kujdestari i jetimve do të jemi ka shpranë në ditën e kiametit, dhe ka bërë me shënjë, me gishtin tregues, dhe atët mesit. I dërguar e Allahut, sëllë Allahu a reju sëllëm, silej shumë mirë, edhe me shërbetorët. I trajton të ata, si gjithë njerëzit e tjerë. Handë të një sofor me ta, hëndë njerit për tyre, si zedë në haritit, radi Allahu anhu, i thoshtë t'i e vla ju. Dërsa e nesë blu malik, radi Allahu anu, nga tregon për profetin sallallahu aleyhi wa sallam, vetë duke thënë, i shërbejva të dërguarit allaudh sallallahu aleyhi wa sallam dhe vjetë vjetë. Po si kur si nuk ua nkua një herët e thoshte, uff, dhjetë dhjetë. Për diçka e që e bëra, si nuk më, thë, nuk më tha njëherë, pse e bërë e këta? Dhe për diçka e që e lash pa bërë, nuk më tha, pse nuk e bërë e këta? Dhjetë dhjetë. Ku shë ka këtë durim? Ku shë ka këtë silje? përvese një profeti, një, një zjedhur i Allahut sallallahu aleyhi wa sallam. Për ardhjesë Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam, gruaja nuk ishte as pak të drejta. Ajo trajtoj si mal të regu. Ajo në qmoj dhe për qmoj madje ardën të puna deri atje sa e barrosnin të gjallë në dhë. Kjo fe i garantoi gruas të gjitha të drejtat që i takojnë. E konsideroi atë të barabartë me burrin. Ndaloi çdo lloj padrejtësie që ushtrohet ndaj saj. E madje silljen e mirë i urdrojë njërëzit të silen mirë me të, dhe silen e mirë, e konsiderojë prej moralit të mirë, të pasuezve të dëjnjë të Muhamedit, sallallahu aleyhi wa sallam, e bëri kriterë të mirësis të pasuezve të ti, sallallahu aleyhi wa sallam. Duk e then, mëj mirë i prej ush, ka themë profetit, sallallahu aleyhi wa sallam, është a i, që është mëj mirë me gruan e ti. Le të kuptojnë muslimanët, por të kuptojnë dhe të tjerët që flasin për drejta të egruas. Më i mirë i prejush, është a i i cili është më i mirë nda i bashorët e së ti. Në një adith i tërthot, besimtarët me besim më të plot, janë ata që kanë moralin më të mirë.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 kër njerëzit në akonin e vdekjes, kër njerëzit mendojnë zakonisht dhe meren me gjëra të ndryshme, që ofshin këto të vogla apo të mëdha, Alehi Salatu o Salam, në përosit, prej përosive ti të të fundit, ka qënë kujdesi që du, duhet kushtuar të drejtave të grave. Pra ndaj ka thënë, arihi salatu sëram, ju porosis amanetë, eh? amanetë para se të ndronë të jetë. Ju porosis që të sile një mirë me gratë tuaja. Edhe fëmijët kishë një vënd të veçantë të i drguar i Allahutë sallallahu aleyhi vësallam. A i donë të shumë, arihi salatu sëramë.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 ëv dikjes famë e vogël i lotuan në sut një shoku i vet Abdulrahman ibn Aufi radhiyallahu anhu i cili gjendej aty pranë profetit sallallahu alaihi wasallam i thotë me çudi edhe ti u e dërguar i Allahut pra edhe ti po qan u e dërguar i Allahut ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam ia ktheu o biri aufit. Këto lotë janë më shirë, pastaj vazhdoj, vazhdoj të qajë për sëri, dhe më në fundë tha, vërtet, syri loton, e zëmrat rishtohet, mirë po në nuk themi, nuk dzirim nga goja, vetëm se ato fjalë që e kënaqin zotin tonë,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 është e ashpër. Dhe si me mburje, për që di, i thotë të druguar të Allahot, të sara laurësënëm, sikur se mund të mburjen, e disa i një randë, thotë, unë kam dhjetë fëmi, po jam aqë serios, në klapa kjo jam aqë serios, ai, këtë dëndet të dhoshne, se që nuk kam puthur asë njerin për e tyre, e adini si u përgjish, profetisë sallallahu alaihi wasallam, i tha, e qëfar të të bëj unë, nëse Allahu e ka larguar nga, nga zimra mëshirën. Ta ka larguar nga zimra mëshirën. Pa dyshim, a i cilin nuk mëshiron, nuk mëshirohet, dhe një hadith tjetër thot, mëshironi ata që janë në tokë që ti mëshiroj ai që është në qiell të nderuar teleshikues këtu vjen fundi i pjesës së parë të misionit të tretë për të bërë një pauzë të shkurtër e shihemi inshallah te alla me lindjen e vullnetit të Allahut subhanallahu te alla në pjesën e dytë Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله. Profeti mëshirës. Kjo është tema që po trajtojmë në emisionin e sotëm Mbidhni la me lejet të vullnetin e Allahut subhanahu wa taala. Në pjesën e parë të këtij emisioni teksoa se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i mëshirshëm dhe mjaft i ndijshëm ndaj atyre që i quajti të dobët. Dhe përmendëm shembuj të mëshirës së profetit sallallahu alaihi wasallam nga hija e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam për disa kategori të dobët, të dobësh, për yjetimet, për gratë shërbetorët, e tjerë. Por në mënyr indirekte, në grupin e të dobëdhve, bëjmë pjesë edhe gjunashartë. Ndikush më të potë, përse? Gjunashartë të dobet? Po, po. Gjunashartë janë të dobet. Jo vetëm në momentin që bëjmë gjunahun,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 ka pësuar disfatë, pra ndaj, me gojmë plotë e që uajmë të dobet. Pandihmen e Zotit nuk mund të triumfoj, dhe këtyre ty armijhve. Në vazhdim, po ju apin shëmbull, për të kuptuar, se si, si le i drgore Allahot, sallallahu aleyhu a sallam, me këta njeres. Një ditë, të këdërguar i Allahut sallallahu aleyhu sallam, shkon një djallosh iri. Iri në fe. Dhe kërkom pre profetit sallallahu aleyhu sallam, diçka që nuk ishte në dorë të pëti. I thoto i dërguar i Allahut, më lejo të bëj i moralitet. Ha mundë i dërguar i Allahut sallallahu aleyhu sallam, të lejon të atë që Allahu e ka ndaluar, kur sësi. Kjo vërtet ishte një kërkes e rënd. Pra nda dhe shokët e profetit sër Allahu a.s. e pan me bishësyrit, duke i qërtuar, dhe tishin të largonin, por profeti më shirës, i cili nuk pajtoj me siljet e ashpra dhe të vrajta, të vras dr. U thot Afrojeni. Afrojeni djaloshin dhe mos e largonin. Pastaj i dretohet atij. Dhe i bën disa pyetje logjike, pyetje të cilat ne u drejtojm gjithatyre që kanë zemër pjytje të cilat ne u adretojm më katarve që kanë mëndje, por epshi i kanë poshtur dhe i ka verbuar. U thot, i tha profetisë së lëllahu alejo së në këti djeloshi, ajë dëshiron i moralitetin për në në tënde, këj është e besimtar, këj është e musliman, pavarësisht, se e dëshiron të këtë mëkat. Përnda e tha ojder uër Allahut, friof shajetën për ty, kurse si, për Zotin, se si të të dëshirojë këtë i gjithë për në nëntime. Po fa profetis, sërë Allahu, e dhe të tjerët, nuk e dëshirojnë atë i moralitetim për nenë atë tyre. Pas të e vazhdoj me këto pyëtjet logike, që zjojnë zhdo njëri, që ka sa do pak dritën, për e dritës artësyes dhe të intelektit. Për të kuptuar të vërtetën, i thotë, a i dëshironë që të tërë të bëjnë imoralitet me vajzën tënde. Jo i dërguar i Allahut për Zotin, flijofsha jetën për ty. Nuk e dëshiroj këtë gjë. E po, e pra edhe të tërët nuk e dëshiroin këtë gjë për vajzat e tyre. Vazdoi profeti sallallahu alaihi wasallam ta të ndoi të rizjoj në zemërën e ti të vërteten e të kuptoj mëkatin e math që përkërkonte këj djelosh e të kuptoj se njërëzit lëndohen si kurse lëndohet këj për njërëzit a formë të vetë i thot o djelosh a i dëshiron këtë gjë i moralitetin për motërën të ndë Jo, i dërguari Allahot, fliofë shajetën për ty, nuk e dëshirojë këtë për, për motërëm time. A të heri, tha profetisë sërallahu arihu sëllëm, pse u atë dëshirojën këtë të tjerëve? Edhe të tjerët, nuk e dëshirojën këtë për motërë atë tyre. Pas të e vazhdojë, profetisë sërallahu arihu sëmë të i përmundën të prej ta formëve të ti, a i dëshirojën këtë gjë, pë për tezën të ndër, e kështu më radhë. E ndërsa, djelohëshë i jepët e të njitën për qigje, thoshtë e jo për zotin, fri of shajetën për tjoj, dërgur e laot, nuk e dëshirojë këtë i gje. As për halon, e as për tezën time. Po, tha profetisë nga laur i sëmë, dhe as, as të tjerët, kjo është lojgjike, as të tjerët nuk e dëshirojën këtë të tyre, dhe për halot t Dhe më në fund Profeti mëshirës sallallahu aleyhi salatu wasalam i vendos djaloshit dorën mbi gjoks dhe i lutet Allahut subhanahu wa taala O Zoti im falje gjuhat pastroja zemrën dhe ruaja dritësin transmetohet se ky djal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 Ishte i gatshëm që të ruaj për ty, të largoj për ty për veç një gjëje, të cilën e kishte të pamundur para se të shkonte të të, të, të takojmë profetin sallallahu alaihi wasallam para se të lutej profetin sallallahu alaihi wasallam për të. Dhe më pas, gjëja më e uryr për të, u bë moraliteti. Kjo falmëndërimsë Allahut subhanahu wa taala për mrekullisë dërguar të Allahut subhanahu wa taala kia dha profetit të tij të dashur. Alihissalatu wassalam I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte mëshirë edhe për injorantët. Sillja e me beduin me një arabin e shkretirës që urinoi në xhami, nuk besoj se është e panjohur për ju. Është një argument i qartë për këtë. Po jap disa detaje tek sa i ngjarje. Kjo arabë ishte mësuar në shkretirë, njëri pa kultur, i pa civilizuar, shkon dhe urinon në një qoshet dëqamis. Në këto momente, kjo ishte gjithë e rënd sahabë dhe shokët e profetit sallallahu aleyhu sallem, kure shohin, i bërtasin, a ju të remë shumë. Ndërsa, Profetit sallallahu aleyhi wa sallam u foth atyre mos e ndërprisni. Allahu akber. Shikoni më të sin e profetit mëshirës aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam. Me mjekësi dihet se ndërprerja e urinimit ju ndëroft allahu është dëmshme për, për trupin dhe le pasoja. Pa dyshima ishte profetit mëshirës. Kjo një E dyta, nëse aji pasi që u qërtua nga sahabët do të ndalej nuk mund të ndarte me njëherë dhe pa pasrëtia dhe pisleku do të shpërndahej, do të shpërndahej në gjithë zhamin dhe kjo është një arësue tjetër dhe mërë ndësishmja është se kjo sili e keqe, do një konte negativisht të kjo njeri i pa ditur, profetisë sërallarë se nuk e do nëte këta, a i do nëte tja fronë të njerëzit dhe o tira argonët e, a i shte më shirë e dhuruar për njerëzim. Mos e nërprisni. Ata e ranë dheri sa mbaroj. Dhe kërë mbaroj, profetisë sërallarë u arejësërëm me butësi, i thotë bedoinit, banorit të shkretirës, e këshilon, thot. Këto gjami, në këto gjami, nuk lejohet urinimi, asë nëndotja dhe asë pa pastërtia. Këto gjami, janë dërtuar, që në to të përmëndet Allahut së pana o tala e të falet në manzi. Transmetohet në transmetim është thënë se ky banor i Shkretirës është lutur O zotim, më fal mua dhe Muhamedit dhe përveç ne të dyve mos fal askënd. E fot profeti sallallahu alaihi wasallam e ngushtoi atë që është e gjerë. Mëshira Allahut e Allahut është e gjerë. Mos e ngushto atë në tek ne të, të dy. Jaksu siille profeti sallallahu alaihi wasallam me gjunaqcharët. Po ne si sillemi me ta? Sillja jon le shum për të dëshiruar. Ne duhet të mësojm nga jeta dhe vepra e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai është shembulli ynë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam erdhi për të ndryshuar rjedhën e jetës. Ai tregoi njerëzimit se çdo fot Tjetos për Zotin i tregoi njerëzimit se adhurimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa Ta taala. Veçse njeriu që nuk adhuron Allahun subhanahu wa Ta taala patjetër do të bjerë pre e viktimë e adhurimit të të tjerëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam është shembulli i qendresës Si atë herë kur ballafaquam me genocid, e tortura, ashtu edhe atë herë kur ballafaquam me pushtet e pasuri, duke na treguar se knajësia për tek Zoti i lartëmadhëruar patirë të do të kaloj mbi kurthe dhe pusit e djallit, sinqeriteti i tij e zgjoj rinin. Dhe ajo e kuptoi se sa e vogul ishte bota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 në pushtet, në luftën e pache, Muhammedi sallallahu a.s. nuk ndërtoj për vetën e ti, e asë për shokët e ti, këshkjela të fortifikuara dhe shtëpi të stolisura për kundra si. A i ndërtoj vetëm një kështjel që quhet kështjela e besimit në të cilën valvitet nështë Flamuri i njësimit dhe adhurimit të Allahut sëpana o talët e një zotit të vetëm. A i shmëshira e Allahut sëpana o talët që i dhuroj një rëzimit paradit e së fundit, pasha dhe bekimet e Allahut që ofshin bi profetin ton të dashur, familin e ti, shokët e ti mderëshën dhe gjithë pasuesit e ti besnik derin dit në gjukimit ozë dhe ty ynë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 e bujari, e do falin, të lutëm jo Allah, na falne, prindritan, dhe gjithë besimtarët në ditën e logaris, e dhe gjukimit, wa sallallahu, ala nëbi, muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallamat eslimen kethira, wa alhamdulillahi, rabbi l'alamin, assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa berkat. <tri>